Was vorgeht, Kantiran. Ale dein Wunsch nach Rache darf dein Streben nicht beeinflussen. Er ist unser bester Mann. vorbei Richtung Shulukai und schaltete die Kennung des Gleiters aus, als er den Stadtrand erreichte. Fehler hatte ich genug gemacht. Ich musste nicht einen weiteren hinzufügen, indem ich mit Gewalt meinen Aufenthaltsort verriet. Ich raste in Expresshöhe Richtung Hospital, mit allem, was die Maschine hergab. Mal? Notfall! Ich komme mit Keen, die ist verletzt! Was ist passiert? Später. Reden ist zu gefährlich. für Arkon, Imperator. Es gab einen Mordanschlag auf die Maskantin Askarida Vivo. Der Anschlag wurde von einem Protégé eurer Erhabenheit verübt. Ein Parageta-Absolvent namens Kantiran. Kantiran? Und die Maskantin ist sie? Nein, euer Erhabenheit. Sie hat überlebt, befindet sich aber noch in Lebensgefahr. Es ist nicht sicher, ob die Bauchaufschneider sie durchbringen und wie sie hinterher aussehen wird. Und Kantiran? Ist flüchtig. Das sind schlechte Nachrichten, Kilua. Shadowane bring mir Kantiran. Und bring ihn mir lebend. Jawohl, eure Erhabenheit. Er ist unser bester Mann, Imperator. Er findet ihn. Das... Ist nicht meine Sorge, Kilur. Eher, was passiert, wenn er ihn gefunden hat. nicht mehr. Gut. Ich versuche, das Herz wieder in Gang zu bringen. Es hat keinen Sinn, Kant. Am Blutverlust lag es nicht. Ich meine, ich tippe auf Vergiftung. Aber dieses ganze Blutkant, das ist Akonidenblut. Mal, wie schnell kannst du jemanden finden, der dir das Hospital abnimmt? Achtung, eine wichtige Durchsage. Aufgrund des andauernden Übersturms von Pantulok besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Transmittagen. Der Transport erfolgt bei einigen Aufgrund des Na toll. Ja, ganz große Klasse. Ich muss das positiv sehen, mal. So gibt es wenigstens keine Schlange vorm Transmitter. Ausgerechnet das karina Vivo. Die Vertraute des Imperators. Drunter macht das nicht. Ich muss wahnsinnig gewesen sein, mich mit so einem wie die einzulassen. Da. Dort drüben geht's nach Akkord 2. Guten Tag. Ihre ID-Chips bitte. Sie sind über die Risiken aufgeklärt? Haben Sie eine Eigenverantwortlichkeitserklärung abgegeben? Ja, ja. Bitte, wir haben es eilig. Mit einem mulmigen Gefühl traten wir durch den grünen Transmitterbogen und kamen wohlbehalten heraus. Von Planet zu Planet, im Bruchteil einer Sekunde. Archon 2, Handelswelt des Imperiums, galt als Drehscheibe des interstellaren Warenumschlags. Zu jeder Tages- und Nachtzeit löschten tausende Frachter ihre Ladung. Knapp die Hälfte war nicht arkonitischer Bauhaft. Ob sie Ascari schon gefunden haben? Denkt nicht dran. Es nutzt nichts. Ach, Ach. Was für ein Trump. Die Orangenkofferanzone als Wesen ohne und um sich bitte nicht betreten, Gebieter. Entschuldigung. Nicht der Rede wert Gebieter. Ihr könnt ja nichts für eure biologische Beschaffenheit. Biologische Beschaffen. Komm, wir haben keine Zeit. Unverschämter Blechker. Wo willst du überhaupt hin? Da drüben, zur Geltan 13. Ein Walzenraumer der Springer. Ah, mit Fracht für Traversal. 12.000 Lichtjahre entfernt. Laut Hafennetz fliegt sie in 23 Minuten ab. Nicht, dass ich deine Sachkenntnis anzweifeln wollte. Oh, Absolvent der Parageta. Aber wenn ich hier eine runtergekommene Dose Blech gesehen habe, dann die da. Herren Fürsten, eure Kamine. Die Toilette ist weiter den Gang hinunter. Bitte. Ja, danke. Äh, falls ihr noch etwas wünscht, scheut euch nicht, mich zu rufen. Ich verdiene mir gerne etwas dazu. Vielen Dank. Aber für die paar Stunden brauchen wir nichts. Äh, ja dann. Vielen Dank. Hm. Vergiss es, wir sind hier nicht auf einem Luxuskreuzer. Dein Trinkgeld kannst du dir von einem Patriarchen auszahlen lassen. Man kann es ja mal versuchen. Bloß die Tür zu. Was ist los, Mal? Kann, Wie bist du bloß darauf gekommen, dem Springer-Patriarchen dermaßen viel Geld für eine Kursänderung anzubieten? Wir sind auf der Flucht, Mal. Wärst du lieber immer noch nach Traversan unterwegs, wie es drüben auf Alcorn jeder aus den Schiffsmeldungen entnehmen kann? Nein, aber 100.000 Kroners, verflucht! Dafür hättest du diese rostige Blechdose von einem Frachter kaufen können. Na, na, na. Jetzt halten sie uns für reiche Leute und werden versuchen, uns auszurauben. Ist mir klar, Mal. Machen wir uns auf eine Reihe unangenehmer Stunden gefasst. Wir zwei gegen eine ganze Springersippe. Und das unbewaffnet. Aber alles ist besser, als Shallowane und dem arkonidischen Geheimdienst in die Hände zu fallen. Ah. Was machst du? Wonach sieht's denn aus? Leg dich auch hin. Ruh dich aus. An Schlaf ist nicht zu denken. Ich legte mich trotzdem auf das schmierige Leder der Matratze und starrte zu den Rohren hinauf, die quer unter der Decke verliefen. Vor Jahrzehnten hätte man die Kabine als ausreichend wohnlich bezeichnen können. Jetzt glich sie einem trockenen Winkel unter einer Brücke. Der erste ruhige Moment seit Askari mal. <lacht> Ruhiger Moment. In der heiteren Besinnlichkeit eines Hypersturms während ja, diese Schlitzohren draußen die Messer wetzen. Ich fragte mich, ob Maldeter auch deshalb so gereizt war, weil wir uns auf einem Springerschiff befanden. Mit seinem groben Gesicht und der kaum gebändigten roten Mähne war er, obwohl Kolonialakonide, immer wieder selbst für einen Springer gehalten worden. Er hatte alle Vorurteile, die den intergalaktischen Händlern entgegengebracht wurden, am eigenen Leib erfahren. Und nun waren wir ausgerechnet bei Springern untergeschlüpft. Noch dazu bei einer völlig heruntergekommenen Sippe. Ihr Patriarch, der zugleich Kapitän des Schiffes war, hatte mich in unserer Not ausgenommen wie ein Stück Mastvieh. Ich aktivierte meine Uhr. Hey, Tonto. Hallo, Kantiran, mein Guter. Was kann ich für dich tun? Ich möchte Informationen über einen Springer-Patriarchen namens Geld haben. Beziehungsweise sein Schiff, die Geltan 13. Hast du da was? Bitte, auch, Ich kann zurzeit nicht auf öffentliche Speicher zugreifen. Bei allen Sternengöttern. Was für ein Sturm ist das da draußen? Was war das? Eine geplatzte Schweißnaht irgendwo, schätze ich. Nein, da war noch was anderes. Draußen, vor der Tür. Al bewegte sich so schnell, dass Kantiran Schwierigkeiten hatte, die einzelnen Abläufe richtig zu erkennen. Ein Jahrzehnt Dienst in der imperialen Flotte hatte Deter ebenso geprägt wie seine Arbeit mit wilden Tieren. Er dimmte die Beleuchtung, griff in die Höhe und zog sich mit einem Arm zwischen die Rohre unter der Kabinendecke hinauf. Kantiran sprang zur Wand und presste sich geduckt in den Spalt zwischen dem zurückgeklappten Notsitz und dem Schrank mit dem Raumanzug. Hübsch die Pfoten hoch, ihr Herren Fürsten, sonst brat ich äh, euch. Die Bude ist leer. Es dauerte keine zwei Sekunden. Ich machte einen langen Ausfallschritt in den Rücken des Springers, hob die Arme und schmetterte ihm die rechte Handkante gegen die Seite des Halses. Der rothaarige Hühner, der zuletzt eingedrungen war, brach tot zusammen und riss im Fallen seinen Nachbarn mit. Während dieser sich halb herumwarf, versetzte ich ihm einen waagerecht geführten Hieb von äußerster Wucht, der ihn auf der Stelle tötete. Seine Waffe fiel zu Boden. Die Knochen des letzten Springers knackten, als Deter's schwerer Körper wie ein Meteorit auf ihn herunterging. Mit einem kurzen Griff. ...brach Detair ihm das Genick. Mann, Vorsicht, der oh, blendete das Licht auf... ...und löschte mit einem Wasserguss aus der Hygienezelle den Brand. Er sammelte die Waffen ein. Diese Dreckskerle... ...hatten die Thermostrahler entsichert. Die waren auf unser Tod aus. Nun liegen Sie selber da. Jetzt komm! Was jetzt? Ein bisschen psychologische Kriegsführung. Rauch und Wasserdampf durchzogen die Kabine. Ich baute mich so vor dem Intercom auf, dass die drei toten Springer für das Kameraauge nicht zu sehen waren und hieb auf die Ruftaste für die Schiffszentrale. <lacht> Patriarch Geltan, bitte! Ich grinste den Alten mit seinem langen, grauen Bart und den noch längeren Filzlocken an. Dann trat ich wortlos aus dem Kamerabereich. Verdammt! Was hast du mit meinen Jungs gemacht? Und jetzt raus hier mal! Komm! Wir kamen das Schiff! Unsere einzige Chance! Wir zwei! Gegen eine ganze ja? Wie viele Leute sind das? In 20? 30? Ich weiß, dass das nicht wie erstmal... Die sind bloß eine heruntergekommene Sinne. Und wir knallharten Elite-Soldaten, setz uns weiter. Na dann, auf zur Zentrale! Hallo, Perry. Kann ich dich kurz stören? Oh, du störst niemals. Außer, wenn du mich mit langen wissenschaftlichen Berichten totschlagen willst. Hoppla erwischt. Aber ich fürchte, das wirst du dir anhören müssen. Wenigstens dieses eine Mal. Ich kann es doch ebenso gut lesen. Kannst du, wirst du aber nicht. Ich kenne dich. Du hältst hm. den innergalaktischen Rekord im Schnellanbringen von Sichtvermerken. <lacht> also finde dich damit ab. Da musst du nun durch. <lacht> Leg los, Miles. Es hat begonnen, Perry. Eindeutig. Du meinst, die Erhöhung der Hyperimpedanz zeigt Auswirkungen? Wie schlimm steht es? Orte aus verschiedenen Sektoren der Milchstraße melden Verzerrungen in der Raumzeitstruktur in Form von heftigen Raumbeben. Gravomechanische Impulse mit einer Stärke von über 80.000 Gravos breiten sich wellenförmig mit mehr als hundertfacher Lichtgeschwindigkeit aus und sind noch in 200 Lichtjahren Entfernung messbar. Das heißt, für Raumschiffe besteht derzeit noch keine Gefahr, solange die Androgabsorber halten. Aber für ungeschützte Planeten und Monde kann dies den Untergang bedeuten. Welche Gebiete sind betroffen? Mysteriöserweise fast ausschließlich unbesiedelte Sektoren, sodass weder ein Groß- noch ein Evakuierungsalarm notwendig ist. Das stärkste Epizentrum mit Gravo-Impulsen bis zu 88.000 Gravos befindet sich 170 Lichtjahre von Hayok entfernt, in einem nahezu leeren Gebiet, wo so gut wie keine Sonnen vorkommen. Wir wissen von derzeit neun weiteren Bebenzonen im Bereich der Milchstraße. Das klappt nicht mal! Wohin Kant? In die Laderäume. Irgendwo verstecken. Komm, geh herum. Bist du dir sicher, dass es hier entlang nicht zu Wohntracks geht? Ich will auf keinen Fall zwischen Frauen und Kinder geraten. Diese Zeiten habe ich hinter mir. Ja, ja. Raumschifftypen haben wir auf der Parageta bis zum Erbrechen durchgekaut. Komm. Und jetzt hier durch der Schott. Welche jetzt? Moment. Verdammt! Zurück! Die Leiter rauf! Gut, probiert es hier oben. Sie hetzten durch einen weiteren Gang des Decks. Die nächste Ecke schien noch Kilometer entfernt. Auf einmal begann die stählerne Röhre zu beben. Ja, sich zu verwinden. Der Übersturm! Wir stürzen zurück in den Normalraum! Das klingt, als ob wir in einen Meteoritenschwamm geraten sind. Und wir waren inzwischen ganz dicht an der Außenhülle. Das Schiff ruckte wie unter gewaltigen Einschlägen. Nur mit Mühe liefen wir weiter. Auf einmal blinkten überall Warnlampen los. Zieht rings um das sol auf. 100 Meg? Das heißt, zahlreiche Welten könnten davon betroffen werden. Und auf jeden Fall wird eine Anzahl Raumschiffe bei ihrem Überlichtflug beschädigt werden. Wie sieht es im Arkonidischen Imperium aus? Für den Sektor tantor besteht keine akute Gefahr, was die Raumbeben angeht. Aber das vermehrte Auftreten extrem starker Hyperstürme wird aus Arkon ebenfalls gemeldet. Und das sind nur die dramatischen Dinge, Perry. Viel schlimmer ist vielleicht, was sich gar nicht so dramatisch anhört. Die Ferntransmitter funktionieren nur noch unzuverlässig. Der überlichtschnelle Funkverkehr ist gestört, wie du merkst, und die für den überlichtschnellen Raumflug benötigten Hyperkristalle laugen schneller aus. Im Moment liegt die Triebwerksleistung bei 93% des Normalwerts. Tendenz fallend. Das ist der Niedergang der überlichtschnellen Raumfahrt. Bald wird uns der Hyperraum verschlossen sein. Dann ist jeder Planet auf sich selbst angewiesen. 20 Jahre lang hat mir niemand geglaubt, dass es so kommen würde. 20 Jahre lang habe ich gehofft, dass ich einer Fehlinformation aufgesessen bin. Das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Nur, dass es in Zeitlupe über uns kommt. In Zeitlupe? Vergiss die Hyperstürme nicht. Verliert seinen Anspruch auf sämtliche Träger. Gut, das müssen wir ausnutzen. Weiter. Ich fluchte in mich hinein, in diesem Seelenverkäufer eingeschlossen und nun vielleicht noch wochenlang im Normalraum unterwegs. Sicher, wir konnten uns jetzt verstecken, aber das war auch schon alles. Wir würden hier hocken und bestenfalls spekulieren, wer uns als erstes erwischte: die Springer oder Shallowane und seine Krallaseen. Hinter diesem Schott müssten die ersten Laderäume liegen. Na dann. Machen wir mal auf. Kant. <lacht> Was haben die eigentlich geladen? Keine Ahnung. Vor uns lag eine riesige Halle. Gewaltige schwarze Formen duckten sich im schwachen Schein der Notbeleuchtung. Ich mach mal Licht. Was braucht das vulkan Center von mir? Hier auf dem Merkur brauchen wir nichts, aber wir müssen vor Ort, nach Hayok. Wir benötigen ein Flaggschiff, die Laff Eriksson, mit kompletter Besatzung, damit sich meine Leute auf ihre wissenschaftliche Arbeit konzentrieren können. Und dazu Trimmarat. Du weißt, dass ich ihn ungern einsetze. Seine Anfälle werden davon nicht besser. Weiß ich, Perry. Aber wir brauchen seinen Spürsinn, was kosmische Vorgänge betrifft. Scherbeln gebraucht Rauma. Und das Springerschiff hängt gerade im Normalraum fest. Mal, lass uns umsteigen, aber schleunigst. Es waren Kleinraumschiffe der verschiedensten Typen: Yachten, Familienkutschen, kleine Lastenraumer. Verbeult, verschrammt, voller Schweißnähte und blasig beschichteter Ersatzteile. Aber viel wichtiger: Die meisten Modelle waren überlichttauglich. Ich sah sogar eine altehrwürdige terranische Spacejet, die mindestens 100 Jahre auf den Heckfinden hatte. Mit dieser Schrottschüssel willst du fliegen? Reicht es nicht, dass du uns gerade erst diese verrostete Springerwalze eingebrockt hast? Komm mal, das ist eine echte Spacejet, ausgelegt für ein bis vier Personen, mit einem Rumpfdurchmesser von 30 Metern und einer Gesamtlänge von 36 Metern. Mit ausgefahrener Transformkuppel ist sie 14 Meter hoch. Etwas Solideres als diese alte Dame findest du nicht. Verbundzelle mit beschustigter Inkondigierung, dazu leicht und wendig. Und im Hyperraum ebenso leicht zu handeln wie im planetaren Gleitflug. Alte Dame? Wie alt? Na, so 50, 60 Jahre. Sie heißt übrigens Dirichi. Das steht da vorne, siehst du? Komm schon, lass sie uns wenigstens durchchecken. Graftriebwerk. Gravitraff-Speicher 1, 2, 3. Notfallfusionsmeiler. Energieversorgung Turbner. Sag ich doch. Intervallkanonen. MHV-Geschütze. Paratronschirm, schirm HÜ-Felder. Offensiv- und Defensivbewaffnung in bestem Zustand. Es kann losgehen, Kant. Patriarch Geltan! Patriarch Geltan! Hörst du mich? Ich höre dich, Kolonja, Kolonja. Was willst du? Öffne uns Hangar Shop 9, oder wir schießen uns den Weg frei. Residenz, die mehr als 1000 Meter hoch über dem nächtlichen Terrania City schwebte, zwei Männer zu einem späten Abendessen zusammen. Miles, setz dich. Schön, dass du auf dem Rückweg noch vorbeischaust. Ich werde zwar erst nach Mitternacht wieder auf dem Merkur sein, aber ein Abendessen im Marco Polo lasse ich mir nicht entgehen. Es gibt durchaus bessere Restaurants, aber nur wenige mit einer besseren Aussicht. Guten Abend, Miles Kantor. Möchtest du eine Karte? Oh. Hast du schon bestellt, Perry? Ja. Dann bring mir doch bitte einfach das Gleiche wie ihm und einen Liter Wasser dazu. Gerne. Gut, Perry, in Kurzform. Zunächst, auf unserem Flug nach Hayok alterten sämtliche Hyperkristalle schneller. Ihr solltet eine Warnung an alle Schiffe herausgeben, ausreichend Ersatzkristalle mitzuführen. Vor allem für die kleineren Typen dürfte das von elementarer Bedeutung sein. Das werden wir im Laufe der Nacht fahren lassen. Zusammen mit der offiziellen strikten Warnung vor jeglicher Benutzung von Personentransmittern. Oh. Die Leute werden euch hassen. Wer uns hassen wird, hat immerhin überlebt. Aber jetzt erzähl mir von eurem Forschungsflug. Hat es etwas genützt, dass ich euch Trimmarat abgestellt habe? Oh, oh ja, der Kosmos-Spürer hat seinem Spitznamen alle Ehre gemacht. Oh. Er hat uns hin und her gescheucht in dem Leerraum beim H.J. Archipel. Ein paar Lichtmonate hierhin, ein paar Lichtmonate dorthin... Immer mitten durch das Bebengebiet. Und was soll ich sagen? Auf einmal materialisierte um uns herum ein Asteroidenschwarm. Aus dem Nichts. Ich habe ein Team zur Untersuchung der Gesteinsbrocken hinübergeschickt. Es handelt sich um Trümmer einer Kollision von Himmelskörpern. Ungefähr 150 Millionen Jahre ist das her. Aber meine Leute haben auch noch etwas gefunden. Auf dem größten Brocken steht eine kleine metallene Kuppel. Durchmesser keine fünf Meter. Mhm. Das Material ist zwischen 1000 und 2000 Jahre alt. Weder ist diese Kuppel bewohnt, noch verfügt sie über eine Bewaffnung. Sondern, halte ich fest, es ist eine automatisch betriebene Orterstation. Alle 30 Stunden sendet sie ihre Ergebnisse per Hyperfunk an eine Mutterstation. Die Reichweite beträgt allerdings nicht mehr als zwei Lichtjahre. Wer hat sie gebaut? Hm. Wir wissen es nicht. Die Schriftzeichen sind unbekannt. Die verwendete Technologie in dieser Ausgestaltung ebenfalls... Könnt ihr auf dem Merkur mehr herausfinden? Wir nehmen die Messdaten natürlich mit, aber ich glaube nicht, dass wir mit den Erbauern schon einmal zu tun hatten. Und die Mutterstation? Im Umkreis von 20 Lichtjahren war nichts zu finden. Perry, der Raum ist leer. Na, hm. wer ist uns denn da ins Netz gegangen? Ich fasse es nicht. Syntron, lückenlose Bild-Tonaufzeichnung, drei Sicherheitskopien. Was ist los, Tron? Wen hast du denn da auf dem Schirm? Diese beiden verwahrlosten Gestalten? Was ist mit denen? Das sind gesuchte Terroristen, mein Lieber. Hm. Laut Scan sind sie unbewaffnet. Hier steht, Experten in der Kunst des waffenlosen Tötens setzten zuletzt ein dressiertes Raubtier ein. Da stehen Sie da herum und begaffen die Hinweistafeln wie Hinterwäldler. Da geh mal näher ran. Da. Restaurant Marco Polo. Angeblich ist er da öfter zu Abend. So heißt es jedenfalls in dem Touristenführer über die solarer Residenz. Er wird so später nicht beim Essen sein. Selbst wenn, dann ist er von einem Dutzend Leibwächtern umgeben. Da komme ich nie an ihn her. Diese Dreckskerle planen ein Attentat auf den Residenten. Team 1, 5 und 7 zum Eingangsbereich. Zugriff vorbereiten und ich verständige Montordal. Fassen wir zusammen. Der Asteroidenschwarm ist unbekannter Herkunft und kam schlagartig wie aus dem Nichts. Mhm. Die Ortherstation ist im Vergleich zum Alter des Schwarms von junger, aber unbekannter Bauart. Na. Die Mutterstation irgendwo verschollen. Mhm. Wie hoch ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich so eine Materialisation nochmal ereignet? Ach, ziemlich hoch, It Trim zufolge. Und interessanterweise verknüpft er die Materialisation intuitiv mit der Stärke der Raumbeben. Das Beben ließ nach dem Erscheinen <lacht> des Schwarms deutlich nach. Die Stoßfronten betrugen nur etwa 20.000 Gravos. Bis zu meinem Abflug hatten sie sich wieder auf 30.000, 40.000 eingependelt. Ich würde sagen, sobald irgendein Beben Richtung 80.000 geht, sollten wir es uns ansehen. Gut. Dann lasse ich dir die Live Ericsson. bis auf Weiteres dort kreuzen. So. Einmal Wasser. Äh, ja. danke schön. Essen kommt gleich. Das tat gut. Und? Was gab es hier Neues in den letzten zwei Tagen? Wie es aussieht, ist kürzlich ein Attentatsversuch auf Ascari da Vivo gescheitert. Sie hat schwere Verletzungen davongetragen. Aha. Davon kam noch gar nichts in den Medien. Ich habe es vom Ligadienst. Du kennst doch die akonidische Informationspolitik. Veröffentlicht wird nur, was dem Imperator nützt. <lacht> Nicht stehen bleiben. Keine Gespräche. Hey, hey. Wir folgen euch ohne Widerstand, genau wie ihr verlangt habt. Wir wollten sogar hierher. Mund halten. Du wirst noch viel Zeit zum Erzählen haben. Die Wachsoldaten brachten uns immer weiter nach oben, in einen Flügel, der nicht der Öffentlichkeit zugänglich war. Wir passierten dabei zahlreiche Sicherheitskontrollen. Endlich führten die Uniformierten uns in ein Büro. Mann. Sie war noch schöner als in den Trivi-Sendungen. Das Gesicht ebenmäßig, mit einem dunklen Haar, das Haar pechschwarz, die Augen von einem bestechenden Grün. Setzt euch. Äh, danke. Gern. Während sie in Besuchersesseln Platz nahmen, erblickte Kant einen schwebenden Tara-VUH-Kampfroboter in der Raumecke. Seine wuchtigen Strahler folgten den Bewegungen der beiden Männer. Sollen wir noch sichern, Staatssekretärin? <lacht> Nein, der Tara wird reichen. Bitte wartet draußen. Nun zu euch beiden. Ich möchte, dass ihr euch etwas ansieht. Die Staatssekretärin stellte einen Holowürfel auf ihren Arbeitstisch und aktivierte ihn. Ach, du... lebt? lebt. Oh nein! Wenn man es so nennen kann. Ascari da Vivo aber nicht mehr die kalte, hochadlige, makellose Schönheit. Ihr Gesicht zeigte furchtbare Narben. Die Hände waren verstümmelt. Augenscheinlich befand sie sich in einem Krankenzimmer. Sie war von Medo Robots umgeben. Wir haben dieses Holo vor kurzem aus nachrichtendienstlichen Quellen erhalten, zusammen mit einem Steckbrief der akonidischen Geheimdienste. Der Kantiran Einen Absolventen der Parageta und seinen Freund, einen Tierheiler namens Maldeter, betrifft. Wie es heißt, sind sogar Krallersehnen auf der Spur der Attentäter. Ich war es allein. Maldeter hat mit dem Anschlag nichts zu tun. Er hat mir lediglich als Freund zur Flucht verholfen. Schlimm genug. Ha. Du gibst es also zu. Deswegen bin ich hier. Und plötzlich kam ihm die Eingebung, auf die er so lange gewartet hatte. Ihm wurde klar, welchen Stellenwert diese Frau in Terrania hatte. Sie war nicht nur berühmt, sie war wichtig. Ich bitte formell für mich und meinen Freund um Asyl. Das ist ein kühnes Ansinnen. Insofern verstehe ich auch euer sorgloses Auftreten hier in der Residenz. Es gäbe Millionen sichere Orte im Gebiet der Liga freier Terraner. Selbst auf Terra. Aber ausgerechnet hierher zu kommen... Falls es euch interessiert, jeder Besucher wird nach dem Eintritt in den offenen Flügel gescannt und sein Bild an die Sicherheit übermittelt. Eine nachvollziehbare Vorsichtsmaßnahme, denke ich. Na Junge. Geschickt angegangen. Elite-Soldat. Ich bin dort, wo ich hinwollte. Ich muss unter allen Umständen mit... Per ich bin in Kenntnis gesetzt worden und umgehend hierher gekommen. Denn ich kenne dich... Sein Gesicht habe ich schon einmal gesehen. Wir sind uns bereits begegnet. Auf Arkon in der Parageta. Richtig? Ich war fassungslos. Er erinnerte sich an mich. Mich? Den Sternenbastard, den in vitro gezüchteten, den Aussätzigen unter... Ach ja, richtig. Natürlich. Ich war der einzige dunkelhaarige, bärtige, blauäugige unter all den glatt geschniegelten, weißhaarigen, rotäugigen Absolventen der Parageta gewesen. Ich... Ich habe dir bei einer Parade die Hand zum Gruß gereicht. Ja, richtig. Ein ungewöhnliches Verhalten auf Arkon. Aber du scheinst auch ein ungewöhnlicher junger Mann zu sein. Ja, ich bin nur zur Hälfte Arkonide. Und ich würde dir gern alles persönlich erklären. Unter vier Augen. Das kann ich nicht befürworten. Außerdem hat er um Asyl für sich und seinen Freund gebeten. Hm. Kantiran hielt es kaum auf seinem Stuhl, so aufgeregt war er. Wenn Perry Roden sich jetzt zurückzog, würde er ihn nie wiedersehen und vermutlich auch nicht mehr lange leben. Er durfte diese Chance nicht verspielen, es war die einzige, die er hatte. Wenn ich dazu etwas sagen darf, sollte Kantirans Wunsch entsprochen werden. Es gibt einen sehr wichtigen Grund dafür und damit hängt auch der Anschlag zusammen. Wenn ich ferner hinzufügen darf, haben wir bisher keinen Widerstand geleistet und sind freiwillig hierher gekommen. Wir hatten ohnehin vor, uns zu stellen. Ihr seid uns nur zuvor gekommen. Kein Gespräch unter vier Augen. Dieser Mann ist ein gefährlicher Attentäter, ein Parageta-Absolvent. Ich weiß, was er ist. Und es gibt hier ausreichend Sicherheitseinrichtungen. Ich werde ihn deshalb anhören. Aber ich sehe tatsächlich keinen Grund, wieso das unter vier Augen geschehen sollte. Kann ich... Bitte eine Schreibfolie und einen Stift haben. <lacht> Perry? Warum nicht? Mondra Diamond schob Folie und Stift zur Schreibtischkante. Roden trat einen weiteren Schritt zurück. Der Kampfroboter scannte Kantirans Bewegungen. Bitte lies das, Perry Roden. Es ist nur für deine Augen bestimmt. Der terranische Resident nahm die Folie und starrte sie eine Weile an. Seine Miene veränderte sich nicht. Er hatte sich perfekt unter Kontrolle. Das ändert die Lage. Ich werde mit Kantiran unter vier Augen sprechen. Aber... Er hat es nicht auf mich abgesehen, glaube mir. Behalte mal die Tür bei dir. Ich melde mich, sobald wir alles geklärt haben. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Komm, Kantira. Schön bei uns bleiben, junger Mann. Einst waren Mondra Diamond und er ein Paar gewesen. Sie hatten einen gemeinsamen Sohn gehabt. DeLorean, den sie sehr früh wieder verloren. Zum Glück konnte Mondra nicht ahnen, wer hier vor ihr saß. Mal sah mich neugierig an, als Perry Roden und ich hinausgingen. Es waren nur vier Worte, die ich auf die Folie geschrieben hatte, aber ihr Inhalt war dafür umso bedeutsamer. Askari ist meine Mutter. Zwei Wachsoldaten begleiteten sie zum Antigrafschacht. Die Waffen im Anschlag. Schweigend schwebten sie empor. Roden bewegte sich ein ganzes Stück vor Kantiran und den Wachen. Plötzlich sah er zu ihnen nach unten. Bringt ihn in mein Vorzimmer. Ich bin gleich dort. Jawohl, Resident. Roden verschwand durch eine Öffnung. Kantiran sah ihn im Vorbeischweben zielstrebig davonschreiten. Und hier aussteigen bitte, Kantiran. Schließlich betraten sie eine Art Halle, einen Vorraum zu verschiedenen Zimmern in luftiger Höhe der Residenz. Durch die riesige Fensterfront war unten die leuchtende Stadt zu sehen. Oben glitzerte Gleiterverkehr. Setz dich! Warte hier! Roden hielt ihm ein kleines Gerät hin. Kantiran erkannte dessen Funktion. Er benetzte seine Zunge und fuhr mit einem kleinen Spatel darüber. Ein kleiner Tropfen Flüssigkeit. Nicht viel, aber dennoch von großer Tragweite. Alles entscheidend. Auf einmal fiel mir ein, dass alles, was ich über meine Herkunft wusste, nur Worte waren. Worte in Dateien, mündliche Behauptungen. Die Anzeige schaltete auf grün. Harry Roden stand da und schaute eine Weile mit undurchdringlichem Gesicht auf das Gerät, ohne sich zu bewegen, als wäre er zur Statue erstarrt. Er wusste jetzt, dass ich sein Sohn war. Komm. Er ging auf eine der Türen zu, die sich öffnete. Ich folgte ihm in einen wohnlich eingerichteten Konferenzraum. Der Kampfroboter blieb draußen. Wir sind jetzt unter uns. Der Raum gehört zu meinem Arbeitsbereich und ist absolut sauber. Keine Kameras, keine Mikrofone. Ja, gut. Setzen wir uns. Yeah. Absolut sauber. Das heißt, leider auch ohne Service-Roboter. Wir werden mit Wasser und der Obstschale dort vorlieb nehmen müssen. Möchtest du? Nein, danke. Gut. Erzähl es mir. Ja. Wo soll ich anfangen? Fang am besten am Anfang an. Mein Vater hörte zu, schweigend. Er lehnte entspannt in dem Sessel, den Kopf auf eine Hand gestützt. Ich konnte seiner Aufmerksamen, aber neutralen Miene nicht entnehmen, ob er meine Erzählung missbilligte, Mitleid empfand, was auch immer. Ich wusste überhaupt nicht, woran ich bei ihm war. Aber so erging es wohl den meisten anderen auch, wenn sie mit dem Unsterblichen zu tun hatten. Perry Roden dachte in anderen Maßstäben, anderen Dimensionen. Im Grunde genommen musste mein Leben ihm völlig gleichgültig sein, bedeutungslos. Denn in ungefähr 200 Jahren oder früher war ich nur noch Staub und er immer noch biologische 39 Jahre alt und auf der Suche nach dem friedlichen Gleichgewicht im Universum. Was denn, Kommandant? Du wirst mich doch nicht angreifen wollen. Als Kimi ihre Augen erreichte, verlor ich die Nerven. Aus. Lass sie. Lass, lass, lass. Bereust du es? Nein. Nein. Ich bin erleichtert, dass sie überlebt hat. Aber sie hat mir so viel angetan. Sie hat so viel zerstört. Ich brauche was zu trinken. Ich verstehe, was in dir vorgeht, Kantira. Aber dein Wunsch nach Rache darf dein Streben nicht beeinflussen. Das kann und werde ich nicht unterstützen. Du musst lernen, dich zu beherrschen. Deine Gewalttätigkeit im Zaum zu halten. Was ist aus dem Tier geworden. Aus Chemie. Tod. Sie hat ihn in dem Kampf irgendwie vergiftet. Verurteilst du mich für das, was ich getan habe? Das steht mir nicht zu. Ich bin kein Richter. Aber was hältst du nun von mir? Nicht als Richter, sondern als Mensch. Das kann ich noch nicht beantworten, Kantiran. Dazu muss ich dich erst kennen und besser verstehen lernen. Es tut mir leid. Mein Sohn. Wenn ich gewusst hätte... Du hättest das alles nicht durchmachen müssen. Ich hätte alles getan, um es zu verhindern. Das musst du mir glauben. Ich mache dir keinen Vorwurf, Vater. Erzählst du es mir nun? Ja. Ich spreche zum ersten Mal darüber. Niemand weiß davon, auch nicht meine besten Freunde. Ich habe selbst lange nicht mehr daran gedacht. Es war vorbei. Dachte ich. Askari übte von Anfang an eine magische Anziehungskraft auf mich aus. Sie hatte mehrmals versucht, mich zu verführen. In der kaltitischen Sphäre dann, als wir ganz allein waren und, und nichts tun konnten, war es alles ganz anders wie, wie ein Neuanfang, ohne den ganzen Hintergrund, die Verpflichtungen. Wir ließen für einen Augenblick alles hinter uns und so führte eines zum anderen. Du weißt sicher, dass meine erste Frau Tora eine Akonidin war. Manchmal erinnerte mich Askari an sie. So schön, so stolzig. Ich denke, es kam eine Menge zusammen. Ich kann es nicht erklären. Es geschah einfach. Hast du sie geliebt? Nein. Sie mich ebenso wenig. Hast du es bereut? Nein. Nicht eine Sekunde. Aber Askari... Vielleicht kam sie nicht darüber hinweg, dass sie die Kontrolle verloren hatte. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es danach keine Basis mehr zwischen uns. Wir waren Galaxien weit voneinander entfernt. Vielleicht hat sie dich nur benutzt. Nein, ganz sicher nicht. Das war nicht geplant. Es wäre sonst ganz anders verlaufen. Was machen wir nun? Tja, wir befinden uns in einer sehr prekären Lage... Du bist Zündstoff, solange du auf freiem Fuß bist. Es kann sich ein Konflikt mit Arkon daraus entwickeln und die LFT ist im Kristallimperium militärisch nach wie vor unterlegen. Während in der LFT niemand deine Herkunft kennt, ist sie auf Arkon an höchster Stelle nur allzu bekannt. Es wäre nicht das erste Mal, dass wegen einer Familienstreitigkeit ein Krieg entfacht wird. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Ausweg, habe ich nie gesehen, denn ich musste hierher kommen. Darüber bin ich mir im Klaren. Aber ebenso bin ich mir darüber im Klaren, dass du mich um Asyl gebeten hast. Und aufgrund der besonderen Situation kann und werde ich es dir nicht verweigern. Egal, was daraus entstehen mag. Du bist jetzt hier. Ich bitte dich nur, die Wahrheit nicht publik zu machen. Noch nicht. Denkst du nicht, dass Alcon das veröffentlichen wird, sobald man dort weiß, dass ich bei dir bin? Nein, das glaube ich nicht. Ein solcher Schuss kann nach hinten losgehen. Man wird auf den geeigneten Moment warten. Im Augenblick wollen wir es dabei belassen, dass ich dir offiziell Asyl gewähre. Ich brauche keine Gründe zu nennen. Die Leute werden sich natürlich ihre Gedanken machen und eine Menge werden mit ihren Vermutungen der Wahrheit sehr nahe kommen. Wie auch immer, du bleibst zunächst hier zusammen mit deinem Freund, diesem Tierheiler. Ich schätze, man kann ihn ohnehin nicht lange von dir fernhalten. Roden hielt Wort. Er schickte Kantiran nicht weg, sondern forderte den jungen Mann auf, ihn zu begleiten. Und das hier ist mein Büro. Von diesem Schreibtisch aus längst du also die Geschicke der Liga freier Terraner. Über 3000 fest angeschlossene und fast 2000 assoziierte Sonnensysteme. Und dann so wenig Prunk. Ich bin ehrlich gesagt so selten wie möglich hier, Kantiran. Und Prunk führt nur dazu, dass man die Bodenhaftung verliert. Die verkleinerte Holographie zweier Menschen baute sich über der Schreibtischplatte auf. Der eine war lang und schmal, der andere klein und schmächtig, aber mit ungewöhnlich dicht behaarten Armen. Sie starrten wartend ins Leere. Immer wieder wischten Störungen über ihre Brustbilder hinweg. Das sind Trim Marat und Stratak Schroeder. Ich weiß, die Monochrom-Mutanten. Du kennst dich gut aus bei uns. Ich bin mein Leben lang für einen Terraner gehalten worden, Vater. Dieses Wort wollen wir jetzt lieber vermeiden. Sohn. Das hier ist Kantiran, ein persönlicher Gast. Seid ihr nach wie vor auf der Live Ericsson? Ja, Perry. Entschuldige, dass wir dich stören, aber hier im Sektor Haio kommt irgendetwas Großes auf uns zu. Die Raumebene nähert sich mit gravomechanischen Stoßrunden einem neuen Höhepunkt. Wir messen Werte bis zu 95.000 Gravos. Trim ist einmal beinahe ins Koma gefallen. Abständen auf. Ich werde als düsteres Orakel auftreten, Perry, aber du solltest unverzüglich hierher kommen. Verstanden. Ich lasse die Ruhe halt Amundsen gleich startklar machen. Du fliegst sofort nach Hayok? Es geht um die Hyperimpedanz, nicht wahr? Ich möchte dich begleiten. Du bist gut informiert, Kantiran. Der Schößling keimt nicht weit vom Baum, wie Veteraner sagen. So, so, sagen wir. Es ist wahrscheinlich tatsächlich besser, wenn du mitkommst. Möglicherweise kann ich jemanden mit deiner Ausbildung sogar brauchen. Und du kannst mich im Auge behalten. Hol deinen Freund. Ihr könnt euch schon auf den Weg machen. Bitte lass einen Hangar frei machen, in den meine Dirichi hineinpasst. Ist dir ein Schiff der Entdeckerklasse nicht gut genug? Ohne meine alte Dame fliege ich nirgendwo hin. Sie ist mein erstes eigenes Schiff, meine Unabhängigkeit. Wer weiß. Vielleicht müssen wir uns plötzlich trennen. Und dann will ich nicht herumsitzen und warten müssen, bis mich der akonidische Geheimdienst kassiert. Ja, dahingehend werden wir uns noch etwas einfallen lassen müssen. Also dann... Eine Stunde später wurden sie in die Roald Amundsen eingeschleust. Zwei Stunden darauf wechselten sie auf das Flaggschiff Perry Rodens über, die Life Ericsson. Die Zentrale der Live Ericsson war so groß wie ein Ballsaal, aber kreisförmig. Rundum waren teils erhöhte Befehlstände angeordnet. Bei Rodens Eintreten standen alle auf. Er führte uns zu einer Frau, die im wahrsten Sinne des Wortes so breit wie hoch war. Es musste sich um eine Epsalerin handeln. Unter ihrer terranischen Uniform spannten sich kompakte Muskelpakete. Pearl! Perry! Willkommen auf der Live Ericsson. Möchtest du das Kommando übernehmen? Nein, vielen Dank, Pearl. Ich denke, wir sind nur auf einen Sprung hier. Wie sieht es denn aus da draußen? Die Ruhe vor dem Sturm? Die Ruhe im Sturm eher, beziehungsweise im Beben. Ordnung! Wir sind momentan bei maximal 90.000 Grad Einzelne Peaks erreichen aber die Hunde. Seit wann braucht's? Seit, Moment, 23 Minuten. Wir kamen gerade noch rechtzeitig, um es mitzuerleben. Ein junger Mann in einem Sessel ganz in unserer Nähe fing unvermittelt an, unruhig herumzurutschen. Er hielt sich die haarigen Hände vors Gesicht und schaukelte hin und her. Trim, was spürst du? Kantiran begriff. Das war Trim Marat, der legendäre Mutant und Kosmosspürer. Marat wand sich in Krämpfen mit verdrehten Augen und Schaum vor dem Mund. Fesselfelder verhinderten, dass er von dem Sessel fiel. Der Medorob beobachtete seine Werte. Fort. Was sagt die Ordnung? Stoßfronten jetzt bis auf 96.000 Gravus. Es war unheimlich. Dort draußen, im Leerraum jenseits der Schiffswände fand ein Beben statt, wie es schlimmer kaum vorstellbar war. Aber hier In diesem gigantischen forschungsraum war alles ruhig, bis auf Trimmarats Störner. Was kommt da drin? Wieder ein Asteroidenschwarm? Oder was meintest du mit alles? Ja. Ja. Raum! Earl, äh, wie weit sind wir momentan in diesen Leerraum vorgedrungen? 30,2 Lichtjahre. Ich starrte auf das Holorama. Da war nichts vor uns, nur leerer Raum. Über vielleicht 300 Lichtjahre hinweg, wenn ich die Skalierung richtig mitbekommen hatte. Und im Moment machen wir keine Fahrt? Nein, Sir. Ordnung! Oh, ich habe Ordnung! Oh, ah. Bereit machen für den Alarmstaun. Bericht braucht. Die Hühnertaster sie drehen dort. Da draußen sind verliebt. Dutzend. Ein ganzes Sonnensystem. Sie sehen aber nicht. Das Holorama zeigte nach wie vor nur leeren Raum. Auto. Hypertasterwerte auf das Hauptpolo. Schwerkraftgitter darüber legen. Jawohl. Das gibt es doch nicht. Ich traute meinen Augen kaum. Aber ich wusste, dass alle anderen dasselbe sahen wie ich. Also konnte ich mich nicht täuschen. Vor uns, in der absoluten Leere zwischen den Sternen, hingen die geballten Massen eines ganzen Sonnensystems. Maßstab halbieren. Nochmal. Nochmal. Dieses eine unsichtbare Sonnensystem war noch nicht alles, sondern gerade erst der Anfang. In einigen Lichtjahren Entfernung von unserem Standort entstanden den Massetastern zufolge Sterne, wo eben noch Leerraum gewesen war. Einer, dann Dutzende, Hunderte, Tausende... Es ist ein ganzer Sternenhaufen. Ein ganzes... Meer von Sternen.